Історія ставиться до України, як до вередливої дитини. Ця пухкенька дівчинка Катруся хоче їсти смачненьке, бавитися в цяцьке і вимагає для себе все більшого і більшого. Вона симпатична, але трохи не поворотка. Коли історія відмовляє їй в чомусь, Катруся починає нити. «Ой, я така нещасна, ой, ти мене не любиш, о, ти любиш Ніколашку більше, диви, скільки в нього всього, а в мене нічого нема». «Ну, добре, бери собі шматок Дикого поля, що на півдні, а в Ніколашке більше, ну, бери собі лівий берег Дніпра і ще шматок Дикого поля за ним». «Мало, то впорайся спершу на цій території, а мені Ніколашка не дає, ти Ніколашку любиш, а мене ні». Він і п'яниця, і гультяй, абірванець, і гвальтівник. Ніколашка зазіхає на мою територію. То не пускай його, а він б'ється, і ти б'йся. Він сильніший, він не сильніший, він дурний, а ти ледача. Я не ледача, це ти несправедлива. Слухай, будеш пощекувати, заберу все і віддам Ніколашці. Ніколашка, га, Ніколашка, дай мені ще чогось. Бери, Катюха, Крым, мне для тебя ничего не жалко, только что ты с этим Крымом делать-то будешь? Хай соби будет, в господарстве все сгодится. Смотри у меня, будешь плохо себя вести, вредничать, жадничать, заберу. Цить морду Кацапска, не шали, охлушка. Георгий дал почитаться этот рывок Марине. Трохи примітивно, але нічого. Георгій скривився немов від болю. «А ти не згоден?» – перепитала вона. «Я цілком згоден». Історія завжди нам, українцям, посміхалася. Бог оселив нас поряд з диким полем і сказав «Беріть, тільки не марнуйте, але ж ми невдячний народ, не можемо скористатися зі своїх вигод. Навіщо нам Крим, якщо ми не можемо скористатися цією перлиною?» Як не зім, то понад кушую, прокоментувала Марина. До речі, що це за писанина? Та так, один здаємий дав почитати. Нащадок самій Лавеличка. Йдемо через Сімферополь чи по Збережжю? Змінив тему Георгій. Через Сімферополь. Тут дорога краща. Тільки не жени. У мене діти малі. А ти ще своїх навіть не народив. Ці маринині слова примусили знову ж таки замислитися над тим, що на нього чекає в майбутньому Як ти думаєш, почав він Але не закінчив свою думку Він просто не знав, як її сформулювати Я не думаю, я знаю Саме вона, Єва, твоя доля Переконувала його Марина Георгію полегшало Отже, він чинить правильно А як мені бути з її анархістськими уподобаннями? Марина здивувалася, або вдала «Що здивувалася? Цей жінок не розбереш. Якщо чесно, то людини більш віддаленої від анархії ти не знайдеш». «Вона такий педант?» – Марина сміялася. «У школі вона завжди здавала свою контрольну роботу найпізніше, хоча розв'язувала все найшвидше. А знаєш чому?» Вона виводила своїм каліграфічним почерком кожну цифрочку. Це мене так дратувало, адже я повинна була встигнути все здерти. А як би ти знав, як вона прасує? Невже краще від мене, подумав Георгій. Говорячи про анархізм, я маю на увазі її політичні вподобання, уточнив він. Тобі що, жити з політичними вподобаннями? «Ти не розумієш, вона член терористичної групи!» Марина розсміялася. «То це вона підірвала близнюків у Нью-Йорку?» «Точніше, поспішив виправитися Георгій. Це не тероризм, а щось на зразок кревної помсти». Марина покрутила пальцем біля скроні. Георгій зрозумів, Марина нічого не знає, або дуже добре це приховує. Він замовк. «Це в тебе такі еротичні фантазії?» У суперджельтмена кохана жінка терористка. Яка романтика. Георгій чекав, поки вона замовкне. Нарешті вона стишила свій голос. Якщо серйозно, я здивована, що ти так блискавично прийняв рішення одружитися. Я взагалі не приймав ніякого рішення. Якщо чесно, то я Євдокію зовсім не знаю. Слова про одруження злетіли з язика абсолютно несподівано для мене самого». Отож, зіткнула Марина, з тобою завжди було важко, а тепер тебе, старого холостяка, приборкати неможливо. Розбирайтеся самі, без мене. А чого ж ти їдеш туди? Я в Ялті погано почуваюся, хочу хоч кілька днів відпочити в іншій кліматичній зоні. Вони вже дісталися з Сімферополя і з'їхали по об'їзній дорозі до Феодосійської траси. «Що сталося з Ольгою?» – спитав у Марини Георгій. «Вона тебе досі любить. Навіть Денис уже з цим смирився. У них дуже нещасливий шлюб». Георгій намощив лоба. «Тільки ти не думай, що причина в тобі. Вони просто не пара. Адже Денис одружився з Ольгою також не з любові. До речі, у нього є коханка? Немає. Я так і думала. Треба віддати належне Денису. Він один із небагатьох, який не зробив типовий крок успішного сорокарічного чоловіка, не пішов на друге коло, тобто не одружився в друге. Я думаю, у нього проблеми зі здоров'ям. Порадь йому як друг узятися за себе».